Степан. Духовність українського народу. Короткий орієнтаційний нарис. Вінніпех, Інститут дослідів в Волині, 1983 рік. Наша доба доба великого вибору між ідеалами і шляхами. Протягом десятиліття існували сфери, куди громадську думку взагалі не допускали. Вивчення еміграційних джерел допоможе нам, материковим українцям, краще пізнати себе самих. Кінець озвученого збірника Читала Галина Довгозвяга Київ, 1995 рік